دمروی دونکو د مولا د موتی تو چې په واسطه د ګوره کالچورو قران د 3 نه نمبر کې سټ چې په محللا بلهر مرغوش کې نو د وزرات کې شهرې د دې د انشاء د تو سنت کې سټ ان سی ریس دکان نمبر 23 عبد الرحمان بلازان د میټل جانګیرا روډ سولي پروایټر انور شه توه دی موبایل نمبر 03657124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 وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سورة نور مدني سورة ته ترتیب دو قرآن کریم کے سلی رشتم دے پس دو سور مومنون نا ترتیب دو نصول کی یو سل دویم دے پس دو سور حشر نا ربط دماء قبل سورت سور مومنون سرا پگن مجروب آندے دے سوره مومنون کې بیان د تحلیو یعنی اخیستا صفات د مسلمانانو ذکر شو چې کوم سره اغه مزین کې ده نو دلته بیان د تحلیه کوم در کې بد صفات دي اغه ځانه وباسه دارنګه سوره مومنون کې دا ذکر کڑا چھ میکان خلق آگا دی مومنین آگا دی چھ آئی دا بچ کئی نو په ای نور کے دا خلکو حالت او حکم ذکر کئی چې کم زنا کئی دا انگی سور ای کے بیان شو د برایي او به حيي نه مسلمانان ځان بچي ندلتا داغې نه د خلاسي طریقہ او زريعه کي چې د به حي نه بسنګ بچيږي نو هغه اسباب ذکر کړي يا غزو من ابصارهم دارنګ مؤمنون کي وه اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ چې کافر نکام یا بیگی ندلتا ذکر کئی آغا احکام چھے کالا انسان آغا پریدی نو آنا کام گرزی داننگی ټولو کې سورتو نو ٹولو که په په خوانو ام بیاو اعتراضات شو او الزامونه لاګېدلې دي صورت کې وايي زوځه متہهرات جناب محمد رسول الله هم الزام لاګېدلو دلو ارنګې مکه سوراتو کې دا ذکر شو چه مسله وراسو نو دل ذکر کئ چې کله مسله بیان نه نو تهمت او تهمتونه به دربانده دیریږي الله داواده سوره الاجتناب وان صفات المنكره والرسومات الباطلة نكار صفات او اجتناب او دغلات او رسمونو رواجو نه بیگات او خلاف دا او کای اجتناب او کای خلاصه سورۃ دويسې ده حوالہ انسان 46 نمبر آیاته پورې اوپدی کې سنور باغو ندي اول باب د لسم نمبر آیاته پورې اوپدی د اصلاح د معاشره د پارا سلوور حکومت ذکر کئ دوین با دو اذ آیات لمری اوله سبنا ترشپګشتم پورے ده او آئے کې اردب منافقینو باندي आव दा मुनाफिकीनु द्रेव वालो डलो ता जवाजिर दी चिकमे द्रेव डले जोड़ शेवे आई ता जवाजिर याव चिकम मुनाफिकीनु बल दा څ کوم ناقلینو بغیر د تحقیق نامو مينان اوی ته سزا او بلدا کوم غلی پاتشو اوی ته سزا دریم باب اده وېستام لمر آیات نا در سلور دیر شمه پورې ده او پاره کې داسې دصه شاده پاره چې به هيایي دفه شي وې قوانين ذکر کړي وې قوانين دفاره د دفه د به سلورم بابا آ بیا د پنز دర్శمنا تر 43 پورې ده تر اخر د دې حصے پورې د اول مثال د توحید ذکر کئ او دو مثالونه بیا ذکر کئ د فار د اعمال د مشرکین او پینځه عقلیه ادله ذکر کئ او اخیرا ک ترغیب ال القران بیا دمه حسابه د سورته الا و آمنا بالله ایاۃ نمبر 47 تر اخرہ پورے او پای کہ دو بابو ندی اول باب تر ایاۃ نمبر 57 پورے دیکے اول تقابل ذکر کی صفات د صفات د منافقینو کی او صفات د مومنانو کی سدای کې و صورت او تقابل وی بیا ترغیب ورکه اتباع اف پیغمبر ورتا توهمتونا ملګوي راشي پدې د پیغمبر اتباع وکي او بیا بشارت للمؤمنین 55 کې او 57 کې تخویف للمنکرین دیم بابو اغه بیا د آیات نمبر تر نتر اخیره پوره په دوه مئسه کې دغه دې آداب ذکر کیږي چې مومن او منافق په سره جدا کیږي بندا پماوین د مؤمنینو او منافقینو کې مقابله او تقابل کړه او اختتام په مسائل د توحیدو اشاره دې خبره تا چې تومت ماته لاګي نو دا د بیان د مسالې د وجن نه لا نور کی دا ذکر کای چې د صفات منکرہ ناकारा خصلتونا او د غلطو رسمونو نزان بچ کای او سور مومنون کے اللہ رب العزت دا ذکر کئی چید زنا سمرہ غو دی اغا ٹول قولی فعلی ارادی اغا ٹول ذکر کئی او اغا بندی چید زنا تلارہ بندی شی اللہ اکبر امام کرتاوی ذکر کئی چھے ابنیو عزرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کوفیو علا تخطو لے گا او پائیکی و تلکلیو انعلمونی ساکم سورة النوری و عمر رضی الله تعالیٰ عنہو الی اہل الکوفہ ان علمو نساکم سورة النور حضرت عمر کو فیوالت خط علیگا و تیدالک لیوچ تا سخفلو زنانو تا سورہ نور او خیئی نور ورطا او خیئی دا, دا حضرت امام مجاہد نیو روایت تے او ایچ نبی علیہ السلام فرمائی لی دی علمو رجالکم سورة المائدہ و علمو نساکم النور تا څو خپلو نارینه وو تاسو سورای مایه دا وخای چې تاګړشی په jihad باندې والیمو نساकुम سورۃ او هو ہے تاسو زنانو تاسو سورای نور دارنګے حارث ابن مضرب ان روایت او ای كتب الینا عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ان تعلمو سورۃ النساء والاحزاب والنور ویمن تا عمر ابن خطاب خطره او لګو او پای کې لیکل و چې تاسو خپل زنانو ته سورہ نساء او سورہ احزاب او سورہ نور او خایي سورہ نساء سورہ احزاب او سورہ نور اوس آی کې څه دي دا ذکروي چې هغه احکام ذکر کیږي چې هغه پکاري چې زنان خپل ځان کې راولي او د دې ورځېنا بتهره تمهید الله رب العزت صورت کې ترغيب و مورکۍ د ترابطه چې دا صورت زده کوي الله سورتن انزلناها دایو عزی مشان سورت تے انزلناها را لے گلے منگا دیلرا وفرزناها او پرس کردی منگا احکام دا یا بازی مفسرین مانا کئی قطعنا احکامها غس غس جدہ جدہ ذکر کردی منگا احکام دا دے وانزلنا فیها آیات بینات او اورال گل د منګا په دې صورت کې آیا تیم عیناتو د لا هیل د توحید بیناتن سرغند لعلکم تذکرون ها مهاجتا سوفندو نسیتوا اخلی بندو نسیتوا اخلی احکام د توحید احکام آیات بینات د توید ا مې را اوول دا چې لدې صورت احکام امه غص غص ذکر کړی دی چې خلق په پوه شي دا اوس اول ترغیب دی صورت ته اوس اول حکم په باب کې د پارا د اصلاح د معاشره اذانیت وذانی فجلیدو کلا واحد مینه هما میه ته جلدا زناکارا زنانا وزانی او زناکار سرے فجلدو کل واحد منوما وحی حریو تند دی دوارونا میعت جلد سل دورے سل کوڑے ولا تاخذ کم بھیما او او دننیوی تاسل راپ دی دوارو باننی را فتن ترسو را دی نشی پتا سوانے پا بارد دی دوارو کے را فتن سترسو فی دین الله پا حکم دا اللہ تعالیٰ کے ان کن تم تومینون کچرائی تا سوچی مان را پتو حید دا اللہ ولی اوم الاخر پر از داخرت وَلْيَشْهَدُوا أَوْ بِقَارْدَا تَعَذِرُ شِي عَذَابَهُمَا عَذَابَ وَلُدَدِ الدّوَالُتا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْلُو يَدَلَدُ الْمُؤْمِنَانَا يَوْلُو يَدَلَدَ رَازِ حَازِرُ شِي اَزْزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ دا هغه چاره چې کله نو واده کړی وي واده نه کړي او داسکار نو د هغه حکمدار چې هغه و سل سل کوړي وه له شي او چې کاله وه له نو دا وقته عذاب ده دی دوالو کې چې کاله ولا حد ور کوله شي او دا سزا ول ور شي نو دای دې سزا تا د مؤمنان یو ډلر پکاره د جهاز ری دا دې د پاره چې بیا سودا سي کارونه کې وبرملا ول سزا ورک دا چې کلا نا واده او چې کلا واده کړي شادي نو دا حکم شي کم ده آ سنساري د بیا اراجم دے لکا امام روح المعنی ذکر کئی وقد اجمع صحابت رضی اللہ تعالی عنہم ومن تقدم من الصلاف علماء الاما وآئمت المسلمین على ان المحسن يرجم بالحجارت حتی اموتا ویس صحاب اکرام پا دے باندے اجمع کردہ داننگے آغا صلاف صالحین اولماء دمت او امد مسلمانانو پدې باندې جمع کړي دا چې شادي شو دا ساړې اغه په ګټو باندې ویشتای شي تر دې پوري چې ا مڼشي راجم کوله و او بیا رد کوي په خاره جواب نه چا وی وی ير دانښت راجم نيسته ځکه اول خو ایجما د ساوو منکر دوی دا جہل مرکب ده او کوي دا وی چې دا پیغمبر نه ثابت نري ځکه چې خبر واحد ده داو جات نه ده نو وی دا راجم کوم حکم دے دا تواتر سره ثابت تید نبی علیہ السلام نا دیزائے باندے اشرف علی تانوی رحمہ اللہ آز کر کئی بیان القرآن کی وَعِيِ سَزَا اِذَانِ وَرْزَانِيَا كِيهِ جَوْ عَزَادَ عَاقِلْ بَالِغُ هُو اور نکاح کیے ہوئے نہ ہو یا نکاح کے بعد ہم بستری نہ کر چکے ہو اور جو آزاد نہ ہو اس کو پچاس درے لگتے ہیں چکم آزاد نوی غلامی ناغتا با پچاس درے او کورے لگی اب یوئی اس کا حکم پارا پنجم کے اول رکو کے ختم پر مذکور ہے آیات لمبر پچیس دو سورے نے ساتھ اشارہ کہی اور جو عاقل وہ بالغ نہ ہو وہ مکلف ہی نہیں اور جس مسلمان میں تمام تمام ہو فریت بلو عقل نے کا اور ہم بستر سے فراغ ایسے شخص کو محسن کہتے ہیں اس کی سزا رجم ہے حدیث میں آیا ہے اور جو مرض کی وجہ سے درو کا متحمل نہ ہو اس کی صحت کا انتظار کریں گے وای چکم ساڑے دینار و کوڑے ور کول سرا زرر و ترسی نو انتظار باقی کی جڑ شو چ او دا حبرہ امام روح المعنیم ذکر کئی جلد اول صفحہ چار سو بہا ساٹھ کے دارہنگی درس تفسیر قرطبی آم ذکر کئی تفسیر قرطبیم ذکر کئی تفسیر قرطبی دار روح المعنی صفحہ دا او مجلد لسم او جلد ات لسم ده او دا او تفسیری کرتا بھی جل نمبر ایک او مجلد آش پگم او صفحہ چار سو بہا ساٹھ کے دارنگی جوائر دا حبر ذکر کردی دا چکمہ تانوی رحمه اللہ ذکر کرده طول مفسرین دا ذکر کرده چه شادی شده لرا رجم ده چه شادی شده او دا سزا دا دا چا چادا چه آغا شادی شده نیم اکبر او گو رئی دی صورت که دا اوله طریقه دا چه اللہ را د زنا اغلاره بندي یو وس دې طریقې سره چې حد سره پاک یو حد به جاری کړي چې بیا د پرداسوونکی داننګې دویمه طریقہ او چې الله رب العزت زنا تلاره بندي نو اور پسې دا دویم حکم کې ذکر کړي ا دویم حکم کې الزاني لا ينكحو الا زانيتا او مشريكا والزانيه لا ينكحو الا زانن او مشرك از زناکار سره لا ينكهو لا ينكهو من نکید نکاح کولو الا زانيتا مگر ده زانیه سره بدکار سره او مشريكا تن یاد مشرك سره وزانیتو او زناکارا زنانا بدکارا زنانا لایین که هوا نکا نکا نکا دادی سرا یعنی منانکا نکا نکا کولو دادی سرا الا زانین مگر بدکار سر او مشرکونیا مشرک و حر ما او حرام کلشوی دا زالکا دا زنا علالمومینین اپو مومنانو باندی مومنانو باندی دا زنا حرابا دا اللہ اکبر دا چه مانه کما ما وکړه دې سره یو اشکار لار ده فشو بعضي مفسرین کرام ذکر کوي اوی وای چې دا آیات کریمه منسوخ ده زکه حرام کله شوه د نیکاوې په ذالک سره اشاره نکا ذالک سره اشاره نکاته کوي نو ای چې جناکار نکا نکي مگر د جناکار سره او دا حرام شوی دي بیا رستو ده د انکه الايام ما متلک سره دا منسوخ شوه دی او نکاح سره جایز دی وی دا منسوخ دی خوافسرین کرام دي ځای ک معنی کړي لکه تفسیر کبیر دارنګ روح المانی وغيرها او دارنګ امام قرطبی اغه دا معنی کړي چیا او دا معنی چي مینا نه کړي زناکار سره د نکاح کولو مگر د زاني سره اج څنګه ای نو آغه سیاره خو لکه کوم معنا چې ما وکړه یا دا دویمه معنا لا یان کې هو په مان د لایق سره دی مناسب نه دی زناکار سړي لا یان کې هو یعنی لا یليق نکاحه الا زانيتن مناسب نه دی نکاح کول ددو مگر د زاني سره یا د مشرک سره پاکار د چه زناکار که نکا کئینو دا زناکاری سر دیوکی دا زناکاری سر دیوکی دارنگی دریم مانا چه لا ینکی ہو پماند لا یناسبو سر دے مناسب ند نکا دا زانی اللہ زانیتن مگر دا زانی سر پکارداري چې دوه زانيې نکارې رځاني سره وشي د بدکار سره الله اکبر لګدا توجي امام رازي رحم را الله کئ کبیر کئ اغه وای او ذالک لئن الفاسق الخبيث الذي من شان الزنا والفس لا يرغب في نکاح سواله من النساء وانما يرغب في فاسقه او فی مشرکتن والفاسقت الخبیثت لا یرغبو فی نکاحه صلحا من الرجال وینفرون آنها اغی ویددین نفرت کئی زناکار سڑے اغی زناکار خوخئی او زناکار آ زناکار خوخئی دا توجیحات مپسرین کرا مکڑی دی دا اغی خلاصم آتا استا ذکر کلا نو مطلب دا چیا خو زناکار سره مینن کوي د نکا مگر د زناکار سره یا دا مطلب چې مناسب نه د نکا داغو مگر د زناکار سره دیو کی یا دا مطلب یا دا مطلب چې بالکل د شایان شادانګر چیز دې دو مؤمن سره نکاو کی او ګورای ځانیا او مشرکاں دا دواळे ذکر کړيدي داواله څنګه شه د مشرکه څنګه شه د مشرکه خدای نه معلوم نو دارنګ د زناکار خاون نه معلوم د دیو جن علماء تفسیر ذکر کړي چې دا دواळे یو ځای زکه ذکر کړيدي ازاني زناکار سره لاین که همینا نه کید نکاک اولو الا زاني یتن مگر د زاني سرا او مشرک ته یاد او مشرک سراو زناکار زنانا مینا نه کیداغ می نه مینا د نکانه کیداغ سرا مگر زناکار سره او یا مشرک بدکار او دا هغه خلقو چې هغه په دې پوئېږي دا شې چې کم ده حرام نه او هغه بیا هم کوي نو دا غي داسه خلک فخي او دا غي ته دایوس وي داغه وخای بیا لکه حدیث کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي الله ثلاثه لن يدخلون الجنه ولا ينظر الله اليهم يوم القيامه العاق والدي والمره المرتجله المتشبهه بالرجال حدیث کی راضی دریک اسما حلق دی جنت تب داخل نشونه پرس د قیامت الله تعالی دیتہ په نظر د رحمت باندې وګوري یاو د مور پلان پلانا فرمان بل اغه زنانا چې دغه سره لغړه ګرځي او د سالو سارا مشابات کئ او دریم اغه سړی چې د یوسوی د یوس چاتوی بل روایت کی راضی یو روایت کی راضی اغه یو یقر فی اهله الخبسا چې د خپل کور والله فباره کې د خوبص او د ګندهګي د بد فلی اقرار کوي او د د قای چوا کشته او بیا پاغې غیرت نه کوي بیام پاغبان د غیرت نور زیغن دا د یوس نبی نوبیلیصلات اسلام پر معی چې دا سړی بجنت ته نځي او دی ته چې وګورې دیته نو دی نه خپلهصففا معلووبږي چې د یوس دا کاری چا د زنانہ سرا اغه زنانہ سرا مینا کوي چې اغه <لاخر> زنا کاروي <بھی؟ صحح> الله اکبر دالنګي <دارنگی> حدیث کې راځي نبی عليه <علیہ> الصلاۃ والسلام من ارادا ایال ق اللہ طائرہ مطهره فلیتزوج الحرايره چا <شا> چې دا <عرادا> خیالي <خرج> <خيالی> <خيالی> چې دا <خيالی> الله تعالی <طالع> سرا تہ چاچے دار نیت او ارادی چې د الله تعالی سره داسې حال کې ملاوشي چې ده بالکل طاهر او مطہر پاکلې شوی نو پاکار دی چې د نکاح او کې د آزادو زنانو سره معنی پاک دامنو آزادو سره زکه وینځي چې د کافیرو د ملکون نارغلی وي نو ایک خامہ خاصه داسې خوبس وغیروي د دیو جنا غی نزان بچ کول غواړي زکه بیا دی سره سره دیستوب کی مبتلا کیگی او آغا کم دی بیا سڑی سو کول نشی داغی دو وجه نا پکار دائی چه مخ که نا سڑی دا سکار او کی چه داغی سر نکاو بد بدفیل زنان سر چه پتی وطا اول دیندار او گورا ورن دیستوب کی ما مبتلا شو حدیث کې رازی مستدرک کی روایت رازی دارنگی بل روایت راضی با مسند احمد کی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے سلامت سلا لایک فنول الجنتہ دریک اس محلک دیب جنت تنزی ال عقل والدی و ورجلت النساء یو عقل دمو را او پلار دمو او پلار نا پرمن او بل و الدیوس دیوس او درم ورجلت النساء دخذو تابیدار داریں گے مصند احمد کی روایت رازی نبی علیہ السلام فرمائی <خصف> مدمن الخمر والعاق والدیوس یو عادی شرابی او بل دمو را پلانا پرمانه بل دیوس په دې کیسه خلکو باندې جنت حرام نه او خپل نبی عليه الصلاه والسلام ذکر کئ دې په سوور شتاکا چوز کلو وایتہرمل جنت الدیوس دیوس باندې جنت حرام نه او دا هغه څळे دي چې ده په خپل کورواله غیرت نه کوي غیرت نه کوي په خپل کورواله او دا غیرت څړي کې غوري الله راضي چې دا الله کتاب وي چې دا الله کتابی ني وي له هغه کې غیرت ناراضي اصفارم المنکی کې دارنګ ګنو کتابونو د امام مالک رحم الله قول را نه کلکلري او دا ډېر به قول له او زما ډیر زیات وخت را دی وا د نما خپل کتاب په ټایټل باندې دا لیکل دي چې ما مالک رحم الله وای لیسلها اخر هذه الامه الا ما اصلح اولها د دې خلقو د دې امه د اخيري خلقو اصلاح اغه شي کول شي کم شي چې دا امه د ولني خلقو اصلاح کړي دا اولني خلقو الله اکبر او کم خلق چې را غیرو پس دي الغيره پسې دی د یورف تابعدار هغه چرم چې کوم ده وزیرت نشي ځا کوله بلکې د یو ستو پای پا کې راضي هغه مينه بیا د داس زنانه وسره کوي چای کې داغه خصلتونه وي الله اکبر هغه عربی دې عربی او راغله دې اولان دې او داو خوزی تا دیر انتیای حسین خوزی او دیر خیستا او داو سر دیر زیادت مین وا. اللہ اکبر. پواغی تا دا سی خلو گوری یو سڑی را د واغی لیم خون ورکڑه دی. آرابی چې کتلی دي نو تلاکی ورکڑه دی. بیا چا ملامتا کڑه دی نو اغاو توائی. و اترك حبها من غیر بوزن و ذاك لكثرت الشركا فی اذا وقع الذباب على طعام رفعت یدی ونفسی تشتهي وی زد ددامینا فردم بوغز و سلام نکوم خون نفس می مینام ختمه ذکریک شریکان سے اچھے بھی مثال دا و چې کله په تو امبان مچان کینی نو زما زلو غواړی خو ز خپل لاس اوچتونم توام نهفرم نو څنګه دی سره ی او ځای شو بیاې تجتنې بولو سوودرو دا مع ازاره تللکیلاو ازاره اتل کلاوه لا نه ماري چې کالا سپی چې سپی په کممه اوبو کې خللو کته کې نوغګدر ته بیا ماري نهدي د مایم دا سپیرهغلی دي او زمما زنان ته ګوره دان په خوشاله ده ز چاره داسې نو کومه چې زو دې ګودر لاله شم زره داسې ګودر نه ځان بچ کومه نو دې کې سړې کې خوبس رازي بیا او په ګندګۍ کې مفتلا کیږي د یستوب رازي د داسې زاین ځان بچ کول غاړي نو دویم حکم ده حرمت د زینا و سرما او حرام کله شوی دا ذالیکا دا زنا علالمؤمنین فمؤمنانو باندې ولذین ير مونل محصنات دریم حکم ا ذکر کئ حکم دا حد قذف او ګور دا دا زنا دا بندولو یو بلا لارو چې ګوره چا دا دروغہ تہمت الګو چا دا دروغہ تہمت گو او گواہان راو نستل نبیایا ولا حد قذف ور کولی شي جب پاکه کې د دادا څخه خبرونه چې زنا الله لري بنشي د زنا خبرې مکوې په چا د دروغ او تهمتونو ملګوي والذینو او والذینا آ کسانیر چې تهمتونه لګې په پاک دامنونو زنا نه وباندې ثم لم یتوب اربعته شودا ثم لم یتوب بیا رات لن کوي بیا اربعته شودا په سلورو غواهانونه باندې <تصفح> فجلی دووهم پهسوه تا سود ل را سامان وَلَا جللت لَهُمْ کوړ ولا تقببللو لههم شانhalaتن عده او م قبلوي د لدي دپراګي اச்ச و اوولئ کا او داکەسان وملفاسی قنداري کا منا فرمان இல்ல இல்ல نطاب مګ کەسان يستا من بعد د ظال کا و اصلح و و اسلاو كلا فان الله پس بشك الله تعالی غفور الرحیم دهونکو مرو باندې الا الذين تابو استثناء ده فاسقین نه ده لکه احناد ذکر کئ چې توبه و یستنو بیا د فسق نه خوته لیکن گواہی چرم نه قبلېږي ائ امام شافعی رحم دا استثناء ده ده دینا استثناء لو دولت قبول لهم شهادتا ابدا چي گواہی به اچارې نه قبليږي ها کو توبه واستن بیاي گواہی قبليږي امام سیبوي چنه کم سړي تومات او لاغو د دې دې قابل نه ده چې د گواہی قبول کړې شي دې دې قابل نه ده الله اکبر دې دې قابل د دې نفس نه پاتې چې په دبان اعتماد وکړي او د دې گواہی او جو ورکړې شي وؤلاء کا او دا کا ساندارې كاملنا فرمان الا الذين تابوا مگر آ کا سان چوبه اوستا پس دې ناوې اسلای او کلا د خپل ف ان الله پس به شکا الله تعالی پس به شکا الله تعالی غفور الرحیم بهونکو مهربان دی شول قران رحمہ الله دا پندای ا ذکر کوي دې زایبان دی وايي اگر کوئی شخص کسی پاک دامن اورت پر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 آئنده ده پارا بوئی ده ده سو قسمه گوائی چکم ده نواغا نا قبلی گی یو قسمه گوائی باده نا قبلی گی ده زائبان ده جوائر کے دارنگه المرعت فی القرآن الكریم کے دارنگه تفسیر ابن کسیر دارنگه گنو خلقو چکم ده دا واقع یارا نجل کړه دا چې صادق بن ابادا رضی الله تعالی انহু وي یا رسول الله زبکور کې د خپل کور و اعلی سره سړې او وینما او دا غین پس زوب اعظم او زوب غواهان ګورم دا لاسن کې دشی نبی علی صلاتو السلام فرمایله وګوریدا دا غیرتی دې خوې زام غیرتیم او باری تعالی د هر چا نزیات غیرتی دې او دا امتیان خبروه دا د دا قوم سڑه حلال ابن امیع او دا آغا سڑه و حلال ابن امیع چه تا اس تیما واقع سور توبه کې ذکر کرده و وعلا سلاسات اللذین خلی خوبانده ادره و کسانو کیاو دیمو دیر آغه او د نبی علیه صلی اللہ علیه صلی چې ما خپل کورو علیه سره شریک ابن سمحا دی اولی او ما داست پا خفل کورو علی نبي عليه الصلاه والسلام اغه نشاه او شاهدان چو غختل الله اکبر اغه شاهدان و ما سانیشته نبي عليه الصلاه والسلام وتو بس دا حکم ده حد قذف په دربان جاری کیږي حد قذف دا په دربان جاری کیږي اوس ا ډیر زیات پرېشان شو خو هغه زما یقینو مېمان ابي الله صلي الله عليه وسلم ته چې زما یقین دې الله به زما سپایره عليږي بيداغين قص بيداء اياتون رعل والذين يرمون ازواجهم ولم يقلوا سوءا اصل لهم حكم کي زب يا ذکر کوم حکم, حکم دليان ندان اټه م کې صحابرا غلره او نبي عليه الصلاه والسلام د خپلې بيبي بارا کې وایي چې دا څه کار ده نبي عليه الصلاه والسلام ته گواهان طلب کړي او گواهان تی واری <تصفح> گواهان تی واری نو چې گواهان د اغېنا د نو دی وخت کې بام گواهان غوښته شي الله اکبر د داد زمانه د جاہلیت یو ظلم چاغي وبس بس چا باندې تهمت لگو او چې سبه په خله باندې را نو بس وی به ځان به د اغېنا نه بچ کو اوا الله رب العزت رات کيده سم کاوي سالور گواهان به پیش کئ او دا ډیر لوی ګنا ده حدیث کې دی تا موبیق ویلی شي دی موبیق هلاکون کې ګنا اګه حدیث کې راضی ابو هريره رضی الله تعالی انونه روایت ده او دا مسلم کې هم او بخاری کې دا روایت راضی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي اجتنی بوسابالموبقات او وسونه هلاکون کې اينه ځان بچ کئ قال يا رسول الله وما قلنا صاوي کرام ورزوك يا رسول الله دا څه شه دي ويا شرك بالله يو د الله سره برخي دار او يسدار ګرځول زم وسهر وجادو غري کوډ کوډ او منتاري دا زونه کول وي وقتل النفس التي الله الا او درم دا انسان وجل چې الله دغه وجل حرام کړی او بل ودا وا اكل الربا سود خپل د بچ گئی او بلده و اکل و مال الیتیمی خوڑل ده مال د یتیم ده ده نظان بچکی دا, دا, دا, بچ دا سړی حلاکی او بلده و تولی او مزحفه ده جنگ پرز بانده تختیدل او فرار اختیارول او بلده و قضف المحسنات المومنات الغفلات او آغا سادگن و مومنانو پاک دامونو باندې تهمتون لگول ده ده نظان بچکی زمانه د جاهلیت کې دایو لوځ ظلمو لوځ ظلمو بس تهمتو نه وله کېدل به پروا نن بیا زمانه د جاهلیت ژوندې ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي حدیث کې رازي کفاب المرء کذبا یحدث بكل ما سمع ده بندا ده د سړي د درو جنوالې د پاره د کافری د کافی دی چې بس او د اووریو هغه خلکو توی دا د رغ جوالی د پاه کافی دي دانا چې بس سر سووک یا تو صحیح بس صحی او داسې به شوي او هغه خبره خو خو ضرور تو اقه دکر کوم او بیا خایم پهدي صورت کې چلله رابولولزهتو ممنانو ته زور نه ورکي چې په یو مومن تومت اولاګید تاله په کار داې چې غلییم پاتې نه شي داغه سپائی به کې دانا چې بس اییو طور یول پګدامن انسان دې دا غو بار کې سوکوې د دا, دا کړې دي او تا ته نه پته نه خبره او ته آو شویبې داسه بشوی کنا داسې دا دی اغه سې دي تر سوچ یقین نه نه آسه خبره فرول دا دروغ دی او الله داسه خلقو لزور نه ورګي ولذینر منازوا جام سالورم حکم حکم دلیان الله اکبر ولذینر منازوا جام او اګه سنیر موناس وا جون چتو مت لگوی از وا جون فبی بیا نو فلو باندي ولم یکلم شودا او نید دای د پارا پای باندي گواہان لن پسو مګر خپل ځانو نا په شهادت وه پس گوا یید یو تند دوینا اربع شهاداتن سلور قسمون دی بالله فال الله تعالی باندې پدا سچ دې بوي انه چي بشک دې لامن صادقين خامهار دريشټونو نا وال خامسته پ پنځم زلوان دي ان لعنت الله دا بوي چي بشکال ان الله تعالى دي عليه پدا باندې کچري وديد دروغ جنونه ويدر او د فکا وي پدا قاضي عنها د دي خزنه العذاب عذاب لرا انت شدا پدي طريقہ دا بغواي کوي اربع شہاداتن اربع شہاداتن سالور قسمونا یا قسم بخوری ارباشا دادن پس سالور قسمونا بانده بللا پا اللہ تعالی بانده چی بیشک دا خاونده دی لمنالکازیبین دی در اغجنونا والخام سطاو پا پینزمزل بانده دا بوائی چی بیشک غزب دا اللہ تعالی غزب الله اللہ دیوی علیہا پا دی بانده کچریوی دا خاونده دی در اشتی الله گوری اکبر سرق د لان دا یو سړی راغې لګس چې میں توواقعه ځکر کړلا د الالو نوومیا رض الله او طالان یو سړی راغې او په خپله خبانې تومت اوولو دا ي چې زما د خذه بد فعلله ده او د سرما پلان کې سړی دووللی دی نو دا بهڅکی دا ټیمکوس ګواان نیشته دی نو د دو لپاره هوکم دا دی چې سړی به سالور قسمونه او دا وای چې زد رشتینو نیم زما د اخزې دا کار کړی دی پپینزم زل باندې بداوی با پپینزم زل چې کبل فرض یی کزو په دروغ جنا باندې نو پما دې د الله لعنت وي دیو یو ترتشی خزا با را ما هې تشی, تشی آغا که اقرار او کو چې واقعي دا څه بس دا غلی پاتشوا نو هغه باندې تا ګنا ثابت شو او سزاواه بګځ او که هغه غلی پاتې نشو اغاوی وي چې نهما دا کار نهري کړی نو داغه به سالور کاسمونه به کوي په دیبان دی او به دا وي زماری پلله قسمی چې زما دا خاون د جننه جنونه دی زماری پلله قسمی چې د دروغ جن نه دی دا بهلور پې په پ ځمه پیره بهغ ووي چې په مارې داله تاله غه ضبوي چاریدا خاون زماريشت نوي په مالدا الله د شیناسمانه چلاکرا شي پختوګي دا وای کده د رشتینو نوي او دا والي تخصيز د لعنت په پنزم زله سړي سرا خزه لعنت ډير وينه دي ته بل لعنت نه وای د یار ټيم کې وای په لعنت شا د په لعنت شا داسه شا لعنت د ډير وينه د دې لعنت نه ریګنه سړې د لعنت نه ریګي ک ارسو وتو وای او دا وتا چلوې لعنتینو سړې په دې مرګ کوي د دیوځینه تفصیص د دلانت په پینځم ځل د سړی د خبرې سره کوي او خذتا دا اسه نور نه لري کوچې ته الله در باندې د سین آسمانه شړا کراو ورزو نو دا دې نه ډیره رضایت لري ګنده په پینځم ځل باندې دا وایي اکبر او چې کالا دا غوشه لیان او شو دواړو نو جوایرل قران کې شیخ ذکر کوي اغه جب خاوند بيوي دوه نو په طریقې په طریقې بالا لیان تو ان دوه نو درمیان زوجیت کے حقوق ختم او ځایئ کلچ دې طریقې سره لیان وک نو د زوجیت اغه حقوق اور دې ختم شي اور قاضي کې تفریق ته ان کې درمیان طلاق باین واقع اوځي د قاضي په تفریق سره وجدا والی سره دی کې په طلاق باین واقع شي او دې بده یو بل جدا شي دینا پس بیا دای یو آ تعلق از دیواجی آ نشپات دی ګورا دې طریقې سره الله رب یو دا طریقہ وا زناکار سره او زناکار زنانا دې په حد سره پاکې چې زنا بندشي داس لار بندي دیم طریقې سره دا زنا تلار بندول چې ګورا زناکار سره او زناکارا زنانا دای د یو بل سره بینه کوي دا پاک دامنو سره چیکم نه نومینه نه او بل دا چې زناکار سره نکاح کول نه غواړي چې سړی بیا د زنات کینه مبتلا کیږي زناکار سره سره نکاح م کوي دا بل دا دا حکم ذکر کو چې د خپل جبر تهمت نا پاک اوساته چدا سے خبرم نکیږي چې زناته په لار سميږي یاد یو مؤمن شان په بدناميږي زناته لار دا سے, سے بندي او بل دا چې سل سلور قسمونه بفرې څومره ساه قوانين ذکر کوي حکم دل्याने ذکر کو زناته لار بند دا رايږي په دې سوره نور کې دا ذکر کوي چې ګور پ یو مسلمان باندې په بدګماني نکه بدگمانی به ام په یو مسلمان باندې نه کې چې هغه نه دا ست ذہن تراشي چې يرکه دیشی دا زناکار دی بد پھیلا دی داسې دی دغه ګومان باندې نه کې لکه تاسو ګورئ د سوره نور دا 12 لمبر آیات زنا تاسو څنګه الله دی صورت کې لارې بندي ولولا ان سم یو تمو ظن المؤمنون وال مؤمنات بهنفسهم خیره وقالوا او خلکا ولنو هر کله چې و اورید تاسو دې ته مطلب را ګومان کړي مؤمنانو زنه سړو زنانو پخپل زانونو باندې د غړوالي او ویلې ای چې دا دروغ دي ګومان بام بدنه کې په مسلمان چې زنات لاره بنشي دارنګي دوی سورای نور کې نلسم کې الله ذکر کوي الله چې مسلمانانو کې بے حایو فرول دا حرام دی ان الذين يحبون ان يشالوا الفاحشه في الذين امنوا لو ما ذاب عليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون مسلمانانو کې بهایي پرل الله اذا حرام دي سوق شي دا کوي دردناک عذاب ول دنیا واخرت کې ورکوم دارانګي دای نور کې الله ذکر کوي تاسو لمبر یا کې چې ګور زړه کې خطرات او وسوسی هم پیدا کو زلو دی دل دینا پاک کا دا شیطان تابداری مکو چې زر زرزنا لاری بنشی یا ایواللزین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فینو یامرو بالپحشای والمنکر فضل الله علیکم ورحمتون منکم ما زکا منکم من احد ابدا دا دا زنا بلالارا زلو دی دا وسوسو نپاک کا الله دارنګې د ځنا بل لارا دې صورت کې الله سند باندې الله اکبر چکورونو تزه کورونو نو سلام باچې ډاریک بنځه اsene نظر دې اولګي نظر دې اولګي او بد پهلای کې او غلط خطرات دې پیدا شي لکه 27 وګره د دې صورت یا ایو الزینا منو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتا تستانیسو وتسلموا علی اهلیها د سلام اجازت با اجازت اجازه باغړې پردو کورونه تبا نه چې باس می پرډیو وای دا ټول زمغه خپل دي بے پردی دي الله بے پردې کړی نه دی الله وی پردا وکړه د بے پردې کړو بے پردی دي دا دوه پوغایه برزان نه جوړویا درنګې بیا لارا بند سړی دی چې کم دی ځنا نه ته نګوري چې د ځنا لاه بندشي او خطرات پیدا نه شي دییر شم کې کللمومننی نه ی من ابسارې موحفظو فروجوم ظالې کا از کالهم ان الله خبر بما ماسناون دارنګې بیا ځنا لاه بندئ چې دا نوي اصدی نا چه زنانه سڑی تا اگوری نا نا نا ده زنانه لاره بنده کئی زنانه دیم سڑی تا نگوری قل المومنات یو در شمکو گوری قل المومنات یغزوزنا من ابسوارینا دای دیم خپل نظر و نخکا تا کی دارنگه ده زنانه لاره بندهی سطریقه سرها اللہ وی خپل زینت تنخکاره کئی ولا یبدین زینت او نا چې د زنانه لاره لا ووسیل بندشي دارنې د زنالارې بندئ خوآې قیم وئول ظریبنا ب خو نهغټ ساادې د پځان راوا چای دارنګې د ځنالارې بندئ چې زنا تهلارې بندې شي ووسیل قولی فلیټول ولا ظریب نه به اررج ل نه من ځ نهته نه په پې نه را بغی دا پنځه وګرا اغه کار شي دا نه کوي پنځه دینش لې چې ترا غب کوپی پورې را سولي آر سه پکې خاري دا پنځه دینش لې او ځان نه ده ساړې نه جوړای شي بډیو وای بډه دیم نه وای دا د زنا لارې بندای دین صورت کې وان کېول ایام امکم و نواد کول لا ودونو کوي چې د زنا لارې بندشي د زنا لارې بندشي او نکاح ولاو کوي دارنګې د دا زنا لارے بندی وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَلْ بِعَا درے دیر زور مکاوی پا جینا کوخ پلو بانده عَلَلْ بِغَائِ پا زناو کنجر توب بانده آئی تیم مجبورا کوئی اللہ اکبر شای انورشا کشمیرو اے اللہ مانا کئی چه کم ساڑے وی مطلب ادا دے چې جنائی مئی سارو چه خارش ترالا وارے کولا او کتو چې چه نم مالدار تا بی سارو مچه مالدار را شی نو ایدار پکور که نولی داو زنا تا ری مجبوره کڑی دا زنا سیما مجبوره کو زنا تا الله اللہ را بولیزتو دا زنا لار بندئی قرآن کریم که سوره ون اسرائیل که تاسو ایلو دو درشم که لا تقرب الزنا انہو کان فاہشا وسا اسبیلا زنا تنزدیم مزئی دارنگے دالان اکان بندگان سور فرقان کے براشی آغدی چگئی زنا نہ کئی سور مومنون کی ترشیو تا سویلیو دارنگے سور انعام کی ترشیو آل امران کے او مریم کی ترشیو دارنگے سور مارچ کے براشی چھ دالان اکان بندگان آغدی چگئی زنا نہ کئی وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَانَ آخر فُرْقَانَ كَبْرَاشِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ زِنانَ كَي داریں گے اکبر د زنان اجتناب داد دا انبیاء کرام سنت سنت دا اللہ حکم او د انبیاء کرام طریقہ دا سورة یوسف کی مویلو تاسو چ څنګه طریقې سره یوسف علی السلام ځان بچ کړو و راودته الٹی هو فی بیته عن نفسی وغلقت الابواب وقالت هي تلقى لما ظل انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون او څنګه طریقې سره علی یوسف علی السلام ځان ته ما کا او هغه ځان بچ کو د بهایای او د زنا رد کول دا کار د انبیاء کرامو دی تردید به کې اورت به کې حضرت لوط او غور علیه السلام ته اولاد دی واوشه وی ولوط ان اذ قال لقومه اتا تن الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين رد بهایای کار د انبیاء کرامو دی رد به کې د بهایایو الله اکبر او کاله چې ساړې کاله چې زنا کې مبتلا شي او زنا کې ساړې مبتلا وي نو کیس ما کیسم طریقو سره داغه اثرات راځي او انسان کیس ما کیسم طریقو سره پاغه کې مبتلا کیږي علما کرام ذکر کوي لکه سيد ابن علي آه ذکر کهی نور و تقوی و ظلمات الماسی وی چه کلس پزلو گورا عجیبه گناو نو اثراتی وی یو دا وی سن چه بدان بانده اثر کهی نو دارنگی پزلو بانده گناه اثر کهی گناه پزلو دا سه اثر کهی دویم دا چه ده انسان زلو آده علم الهینا آده غینا محروم پاتی کیگی در ام داوی پزړه کې یو وحشت پیدایشي یو ير پیدایشي چې کله ګو د ګناهی بل ګناوی دا د انسان پزړه کې تکي تورې تیارې او ظلمات پیدایشي دارانګ د دا انسان زړه او د زنا د بد پھیلاي سره او دای ګناونو سره کمزور او ضعیف ګرځي دارانګ د دا انسان زړه د الله ربو ل عزت پرده پردکه شي پردکه خیر وطن راضي بیا داننګه ادا ذکر کوي انسان کله چې په زنا کې مبتلا وي د دا زنا په ګنا په دې کې مبتلا نو هغه وای انسان ذلیله کوي د خلکو نظر کې زلی کی داننګه بل ګناوي دا او بل اثر داغي دا چې د انسان په زړه باندې جب جبریت ولګي او بیا ته ہدایت نه داخليږي داننګه عقل وسره فاسد کیږي دارنګ هغه ذکر کوي وای د انسان د ځلنا هغه غیرت ختم شي چې کله انسان د کې کی مبتلا کیږي دارنګ د دا انسان د ځلنا هغه وای حیا او زی حیا او ځل کی بوزدلی پیدا کیږي او ځل د ځل اکثر بل ګنادا بل اثريدا چې د ځل اکثر د هغه ګناو نه پیدا کیږي او بل اثريدا بل اثردا چ زړه کې تانګي راځي تانګي هر وخت به لري سینه تانګي چه دا ولی او دا ولی داسې دی تانګ به هر وخت پریشان مه دارنګ پد دین باندې د ګناو نو ا وی د ګناو نو سرات حلا یو خدا چې یو گناو کې نو یو گنا انسان بل ګنا تراکا یو بل ګنا ته او بل اثر دا پد دین باندې راځي چې انسان د طاعت نه محروم شي بل دا چه دا اللہ پا سترگو انسان او بل اثر دا پا دین بانده چه دا نبی علیہ السلام لعنت کې داخلیگی بل اثر دا پا دین د دا گناونو دا چه انبیاء او دا پرشتو چه کمی دعا گانوی دا آغا دعا انسان محروم شی او دا نه محروم پاتی شي او بل اثر دا پا جسم بانده او په دین باندې دا رازی اللہ اکبر ا الله رب الاول زده د نصرت او امداد پر دی بل دا اثر پدین چې کم ثواب اغه دا باندې ملاویږي نیکو باندې هغه ثواب دې سره ختميږي بل اثر پدین دا چې د الله سره کوم تعلق قائم شوه دې یا تعلق ختميږي